24. fejezet. A víziló félig lehúny szemmel, apró fülét pörgetve kiemelte az orrát a vízből, majd hatalmasat ásított. Hangosan felmordult, amikor egy másik hím meglökte. A két hatalmas krokodilgyilkos állat a két nagy vízilócsorda élén állt, amelyek Memphis-től délre uralták a nílust. Nagy testükkel szinte széttolták maguk előtt a vizet, ahogy úztak de lebukva a mélybe elveszítették sutaságukat, és szinte kecsessé vált a mozgásuk. A vezérállatok több mint két tonnát nyomtak, és nem tűrték, hogy bárki is megzavarja a pihenésüket. Ha valaki ilyenkor háborgatta őket, hatalmasra tátották szájukat, hatvan centis szemfogaikkal még át is haraphatták az alkalmatlankodót. A hirtelen haragú, lobbanékony állatok, Azért is ásítoztak olyan gyakran, hogy elriasszák az ellenfelet. Általában éjszaka jártak a partra friss füvet legelni, aztán egész nap emésztettek, napoztak a homok távol a lakott helyektől. Érzékeny bőrük miatt gyakran meg kellett mártózniuk a vízben. A két sebb helyek borította hím, a fogát mutogatva hívta ki egymást párbajra. Majd, mintha csak megbékültek volna, Egymás mellett úztak ki a partra. Ott viszont pusztító őrjöngésbe kezdtek. Feldúlták a mezőket, tönkretették a gyümölcsösöket, fákat törtek, a földművesek fejveszve menekültek előlük. Egy csöpséget is agyon tiportak, aki nem futott el idejében az útjukból. A két víziló kétszer-háromszor is hasonló dúlást vitt véghez, közben a nőstények védték a kicsinyeket a krokodiloktól. Több falu előjárója is a rendőrséghez fordult védelemért. Kem a helyszínre ment és megszervezte a vadászatot. A két hímet leterítették, de utána újabb csapások sújtották a vidéket. Verébrajok szálltak a vetésre, elszaporodtak az elgerek és pockok, elhullottak a marhák, férgek telepettek meg a raktárakban, nem is beszélve arról, hogy a jövedelembevallásokat ellenőrző mezei hírnokok is megsokasodtak. A sorscsapásoktól sok földműves a nyakában hordott karnaeló darabkával próbált védekezni. Remélték, hogy a drága kőbe zárt láng elemészti az ártó erők haragját. A csapásoknak persze hamar híre ment az egész országban, a vörös viziló azért kezdett tombolni, mert a fáraó veszített mágikus védelmező erejéből. Kimerült természet fölötti hatalma, hiszen az áradás is elmaradt a vártól. Meg kell végre tartania az újjászületési ünnepét, hogy megújítsa szövetségét az istenekkel. A Bájaj által elrendelt vizsgálat folyt a maga útján. Pászert mégis gondok gyötörték. Nem kapott hírt szutitól, ezért rejtjeles üzenetben megírta neki, hogy Asher helyzete megingott, és hogy felesleges meggondolatlanul újabb kockázatot vállalnia. Lehet, hogy néhány nap múlva Suti megbízatása elveszti az értelmét. És más dolog is történt, ami semmi jót nem sejtetett. Kem szerint pár eltűnt. Éjszaka indult útnak, anélkül, hogy bármelyik szomszédjának is említette volna az úti célját. Egy ideje senkit sem látta Memphisben. Lehet, hogy csalódottságában és sértettségében visszatért Líbiába. A bölcsek példaképének és az írnokok patronusának Imhotepnek az ünnepe pihenőnapot jelentett a főbíró számára, amit végre a náthája és a köhögések úrálásával töltött. Egy összecsukható széken üldögélve földítök levelet szürcsögetett, és hatalmas virágkompozícióban gyönyörködött, amit Noferet kötött. Noferet pálmalevélrostokat, perszia leveleket és sok-sok lótuszvirágot kötözött össze ügyesen, úgy, hogy a kötelet gondosan el is rejtette. Természetesen ez a kis remek mű vitéznek is nagyon tetszett. Melső lábát az asztalkára támasztva néhány lótuszvirágot próbált leenni róla. Pászer legalább tízszer magához hívta, hiába. Csak azzal támtaríthatta el céljától, hogy egy sokkal vonzóbb csontot kínált neki. Vihar közelgett. Súlyos, fekete felhők gyülekeztek éjszakról. Lassan teljesen eltakarták a napot. Az állatok és az emberek is feszülten várták. A rovarok dühösen előrajzottak. A házvezetőnő föl alá szaladgált, a szakásnő pedig eltört egy korsót. Mindenki félt a készülődő felhőszakadástól. Az aláömlő víz romba dönthette a szerényebb házakat, a sivatag mellett pedig valóságos sár és kavics patakok keletkezhettek a nyomában. Noferet a kórházi munka fáradtsága ellenére mindig mosolyogva, halkszóval irányította a háztartást. A cselédek imádták, míg pászertől féltek, olyan jól leplezte félénkségét szigorú megjelenésével. Igaz persze, hogy a főbíró lustának találta a kertészt, lassúnak a házvezetőnőt és torkosnak a szakácsnőt, de látta, hogy mindegyikük szívesen végzi a dolgát, ezért sohasem korholta őket. Északi szél szenvedett a füllet melegtől, ezért pászer egy könnyű kefével lecsutakolta, aztán friss vizet és takarmányt tett elé a szikomorfa árnyékába. Pászer maga is megizzadt, fürdeni vágyott. Elindult hát az érő datoja pálmák, majd a kertfal árnyékában, elsietett a baromfi udvar előtt, ahol a libák hangosan gágogtak, és bement a házba. Kezdte megszokni a pompás lakhelyet. Beszélgetés foszlányok jelezték, hogy a fürdőhelyiség foglalt. Az egyik kis patkán egy szolgáló lány állt, és a korsóból langyos vizet öntött Noferet aranyló testére. A víz végig folyta a sejmes bőrön, aztán eltűnt a mészkő padlóban nyíró csatornában. A bíró kiküldte a szolgálót és átvette a helyét. Mi Misoda megtiszteltetés! A kapu főbírája személyesen. Talán még arra is vállalkozik, hogy megmaszírozzon. Mint a legodaadóbb szolgája. Átmentek a masszás helyiségbe. Noferet karcsú termete, sugárzó érzékisége, rugalmas, büszke melle, lágyvonalú csípője, kecses tagjai elbűvölték Pászert. Napról napra szerelmesebbnek érezte magát. Habozott, hogy csak tétlenül csodálja a feleségét, vagy inkább ragadja magával simogatásai örvényében. Noferet lefeküdt a kőpadra terített gyékényre, míg Pászer miután levetközött, választotta tarka üvegű balzsamos fiolák és az alabástor közül majd az illatos kenőcsel gyengéden bekente felesége hátát a derekától a tarkója felé haladva noferet úgy tartotta, hogy a mindennapi masszázs fontos gyógyhatással bír elmulasztja a feszültséget megszünteti az izomgörcsöket megnyugtatja az idegeket segíti az erő áramlását a szervekben amelyek mind kapcsolatban állnak a gerincvelővel egy szóval, segít megőrizni a testi lelki egyensúlyt és egészséget. Egy faragvány mesztelenül úszó nőt ábrázolt, aki maga előtt tolt egy kacsát. A kacsa szárnyát lehajtva látszott, hogy az állat teste valójában egy doboz. Pászter vett egy keveset a benne lévő Jázminillatú balzsamból, és bekente vele Noferet nyakát. Nem kerülte el a figyelmét az, hogy Noferet megborzongott az érintésére. Hújjait az ajka követte. Noferet pedig megfordult, hogy átölelhesse szerelmesét. Mégsem tört ki a vihar. Vitéz legnagyobb örömére Pászer és Noferet a kertben ebédeltek. A kutya ott forgulódott a kis szárból és gyékényből készült szögletes asztalkák között, amelyekre a szolgáló kupákat, tálakat és korsókat helyezett. A bíró hiába próbálta fegyelmezni a kutyáját, hiába próbálta megtiltani neki, hogy ott kolduljon, amikor esznek, vitéz szövetségesre talált Noferetben. Hogyan is állhatna ellen a kutya az incsiklandozó illatoknak? Reménykedem, Noferet. Pedig általában borulátó vagy. Há, ne, ásernos, nem menekülhet. Gyilkos és áruló. Hogyan mocskolhatja be magát valaki ennyire? Sosem gondoltam volna, hogy a megtestesült gonoszság ellen kell majd küzdenem. Talán még ennél rosszabbal is találkozol. Hmm, most te vagy a borulátó. Én tudom élvezni a boldogságot, de most fenyegetve érzem a magunkét. A nyomozás miatt? Egyre inkább az előtérbe kerülsz. Ásser vajon félreáll anélkül, hogy tenne valamit ellened? Meggyőződésem, hogy ő csak egy mellékszereplő. Nem ő az összeesküvés vezére. Ami az égi vasat illeti tévedésben élt, tehát a cinkosai becsapták. Talán csak színlelt. Hmm, biztos vagyok benne, hogy nem. Noferet pászer kezébe tette a kezét. Az egyszerű mozdulat egybeforrasztotta őket. Sem a zöld majmocska, sem a kutya nem zavarta meg ezt a meghitt pillanatot. A szakásnő hangja térítette őket vissza a földre. – Már megint! – sipítozott az asszony. – A szobalány elcselte a hanérmét, amely a tálam dísze volt. Noferet felállt, tennie kellett valamit. A bűnös, aki megfosztotta a főbírót kedvenc csemegétől, elbújt. Tudta, hogy hibát követett el. A szakásnő hiába szólongatta, tűvé kellett érte tennie az egész házat. Éles sikojára még a kutya is az asztal alá bújt ilyettében. Pászer odafutott, ahonnan a hangot hallotta. A szakásnő sírva hajolt a szobalány fölé, aki kifacsarodott tagokkal hevert a fogadóterem kövén, mint egy élettelen bábú. Megbénult, állapította meg Noferet, miután megvizsgálta. Amikor az árnyékfaló meglátta, hogy Pászer bíró kilép a villájából, átkozta abba a bal szerencséjét. Hiszen olyan alaposan előkészített mindent. Egy cserfes szolgálótól elég sok mindent megtudott pászerról. Halárusnak adva ki magát, eladott a szakácsnőnek egy remek pérhalat, egy kis rózsáshulú halérmét. Érmét teatrodon májával készítette el. Ez a hal levegővel fújja fel magát, ha egy ragadózó megtámadja. A mája épp úgy, mint a szálkái és a feje halálos mérget tartalmaz, kilónként 4 milligramnyit. Az adagot egyetlen milligramra kellett csökkenteni ahhoz, hogy gyógyíthatatlan bénultságot okozzon. És mennyit dolgozott? És erre egy ostoba torkos cseléd meghiúsította a tervét. Most mást kell kitalálnia, de addig próbálkozik, amíg sikerrel nem jár. A kórházban a gondját viseljük, mondta Nofferet, de nincs remény arra, hogy javíthatnánk az állapotán. Tudod, mi okozhatta a bénulást? kérdezte pászer megrendülten. Gyanítom, hogy a hal. Miből gondolod? Abból, hogy a szakácsnőnk egy vándor árustól vette a pérhalat, aki friss és kész halat is árult. A halérmét biztos egy olyan hal húsából készítették, amelyik méreganyagokat is tartalmaz. Hú, ezt előre kitervelték. A mérget úgy adagolták, hogy Megnyomorítsa, de ne ője meg az áldozatot. És te voltál a kiszemelt célpont. Ugye nem szokás bírót ölni. Viszont meg lehet akadályozni, hogy gondolkozzon és cselekedjen. Noferet reszketve húzódott pászer ölelésébe. Elképzelte, hogy a férje tehetetlenül fekszik merev tekintettel, habzó szájjal, élettelen tagokkal. Még úgy is szeretné. Szeretné mint halálig ismét meg fogja próbálni, jelentette ki pászer. A szakácsnő el tudta mondani, hogy nézett ki az árus? Nagyon homályosan emlékezett rá. Középkorú, teljesen átlagos ember volt, olyan, aki nincs semmi feltűnő. Hm, ez nem lehetett sem Dénész, sem Kádás. Esetleg si volt az, vagy talán egy bérgyilkos? De hibát követett el, most már tudunk róla. Rászabadítom Kemet. Orvosok, sebészek és gyógyszerészek alkották a bizottságot, amelynek ki kellett neveznie a királyság új főorvosát. A pályázatokat először az igazságszolgáltatásnak kellett jóváhagynia, azután kerülhettek a pályázók a testület elé meghallgatásra. Egy szemorvos és egy elefantinéi általános orvos mellett, aki Nebamon jobbkeze volt, a fogorvos kádás volt a harmadik jelentkező. A bizottság előtt gyakorlati kérdésekre kellett felelniük, be kellett számolniuk arról, hogy milyen újabb felfedezéseket tettek eddigi pályájuk során, és arról, hogy milyen kudarcok érték őket és miért. A terveikről is hosszan faggatták mindegyiküket. A meghallgatás után a szavazatok megoszlottak. Egyik jelentkező sem kapta meg a kellő többséget. Kádás egyik lelkes híve annyira felbosszantotta a testületet, hogy figyelmeztették, senki nem nézni el az olyasféle manipulációkat, amilyenekre a közelmúltban Nebamon még buzdította is az embereit. A fogadatlan prókátor erre meghátrált. A második szavazás is eredménytelen volt, a testület kénytelen volt bejelenteni, hogy a királyság egyelőre főorvos nélkül marad. Asher, itt nálam? Dénész intézője megerősítette, hogy a tábornok van a kapuban. Mondja meg neki, hogy na, végül is rendben, vezesse be, de ne ide, hanem az istálókhoz. A szállító még elidőzött egy kicsit, Megfésülködött és beillatosította magát. Levágott néhány túlnőtt szőrszálat, amelyek zavarták vékony fehér körszakállának a rendjét. Semmi kedve nem volt ahhoz, hogy ezzel a korlátolt, izzadságszagú tábornokkal beszéljen, de úgy gondolta, hogy Asser még hasznos lehet a számára, mint bűnbak. Asher egy pompás szürke lovat csodált, amikor Dénész az Istálóba ért. Hmm, szép állat! Eladó! Minden eladó tábornok. Ez az élet törvénye. Az emberek két részre oszthatók, azokra, akik vásárolhatnak, és azokra, akik nem. Kíméljem meg az olcsó bölcselkedéstől. Hol van a barátja, Sesi? Honnan tudnám? Ő a leghűségesebb szövetségese. Ó, több tucat hű szövetségesen van. Az én parancsomra dolgozott az új fegyverek készítésén de három napja nem látták a műhelyben. Ez valóban sajnálatos, de egy cseppet sem érekelnek a gondjai. A hörcsöképű tábornok elállt a Dénész útját. Ostoba bábnak gondolt, akit dróton lehet rángatni. A barátja, Sesi pedig törbecsalt. Miért? Nem tudom, honnan veszi mindezt. Adja el nekem, Sesit. Annyit fizetek, amennyit csak akar. Dénész tétovázott. Előbb vagy utóbb a szolgalelkű sesire is rá fog unni. De még nem jött el a pillanat. Más szerepet szánt a legjobb támaszának. Mm, túl sokat kér, sör. Ezt vegyem el utasításnak? Tiszteletben tartom a barátságot. toba voltam, de maga még nem tudja, hogy mire vagyok képes. Rosszul tette, hogy nem vett komolyan. Kádás magából kikelve hadonászott. Fehér haja borzasan meredezett, a nyaka köré tekert sál, amely a vadbőr melvértjét is takarta, ziláltan lengett. Az orrán kidagadtak az erek, és fenhangos szólított a tanúnak az ég, a föld és a köztes világ isteneit a szerencsétlenségében. Csillapodj már, szólt rá Dénes bosszusan, Végy példát se síről. A kis, fekete bajszú vegyész írnokpózban ült az étkező legsötétebb sarkában, ahol a három férfi borús hangulatban ebédelt. Nenofár asszony tovább szőtte intrikáit a palotában Beltran ellen, ám csekély eredményt ért el, ezért napról napra ingerlékenyebb lett. Nyugodjak meg! Mivel magyarázott, hogy elvetették a jelentkezésemet a főorvosi tisztségre? Ez a kudarc nem örökre szól. Hát pedig ugyanazokat az orvosokat fizettük le, akiket ne bamon. Bosszantó a dolog, de nincs különösebb jelentősége. Bíz csak rám, majd emlékeztetem őket a megállapodásra. A következő szavazáskor már nem érhet kellemetlen meglepetés. Főorvos leszek, megígérted? Ha elfoglalom ezt a tisztséget, mi fogunk rendelkezni az összes gyógyszerrel és méreggel. Mi uraljuk majd a közegészségügyet, és ez a lényeg. A miénk lesz, épp úgy, mint a hatalom többi ága. Ja miért nem lép már az az árnyékfaló? Időt kér. Időt, időt. Én már öreg vagyok, élvezni akarom a hatalmat. Az nem segít, ha türelmetlenkedsz. Á, szólalj már meg, fordult az őszhajú fogorvos Sesihez. Szerinted nem kellene sietnünk? Sesi-nek rejtőzködnie kell, magyarázta Dénész. Kadas fellázadt. – Azt hittem, hogy a mi kezünkben van a gyeplő. – A mi kezünkben van, de a tábornok helyzete meggyengült. Pászer kétségbe vonta a jelentését, a vezír pedig elfogadta a indítványát. – Na megint ez a Passer. Mikor szabadulunk meg már végre tőle? Az árnyék falu hamarosan elintézi. Miért kellene sietnünk, amikor a nép napról napra elégedetlene bramcess Sesi édes italt szürcsölgetett. Hát, én már belefáradtam ebbe, vallotta meg kedes. Mi ketten gazdagok vagyunk. Miért akarnánk még többet? Dénész összeszorította az ajkát. Nem értem, mire célzol. Mi lenne, ha... ha hagynánk a csudába az egészet. Már késő. Dénésznek igaza van, szólt közbe a vegyész. Gondoltál arra egyetlen egyszer is, hogy önmagad legyél? kérdezte Kadás Sessi től Dénész parancsol, én engedelmeskedem. Nah, és hogyha veszed vesztetbe kerget? Én hiszek abban, hogy csak mi építhetjük fel az új országot. Hát, – De ezek Dénész szavai, nem a tiéd. Nem értesz egyet velünk? – Ah, oh, ugyan már! – mondta Kadás, és sértődöttem félrehúzódott. – Elhiszem, hogy bosszantó, ha az ember szinte már a markában érzi a legfőbb hatalmat, és mégis kénytelen várni – folytatta Dénész. – De lássátok be, hogy a várakozással semmit sem kockáztatunk. A hálónk elpusztíthatatlan. Asher sokáig fog üldözni, aggódott Sesi. Itt nem férhet hozzád, ráadásul kutyaszorítóba került. Á, ah, Asher makacs és romlott, vetette ellen a adás, Izen idejött, hogy téged is zaklasson, sőt, meg is fenyegetett. Ő nem fog egyedül elbukni, minket is magával ránt. Biztosan ezt akarja, de csak hamis álmokat kerget. Ne feled, hogy egyetlen kulcs sincs nála. Megmentőnek akart tűnni, de ezzel saját maga felett mondott ítéletet. Hiszen te bátorítottad. Nem lett volna már egy kicsit terhes a számunkra? A főbíró legalább elrágódhat rajta egy ideig, állapította meg Dénész vidáman. Minél inkább az előtérbe tolja magát a tábornok, a híró annál homályosabban fog látni. És ha a tábornok erőszakkal rátör, sejtheti, hogy te Azt képzeled, hogy majd a serege élén ide vonul és megtámadja a villámat? Kadas sértetten elhúzta a száját. Olyanok vagyunk, mint az istenek, nyugtatta meg Dénész. Megteremtettünk egy folyót, és nincs az a gát, amely megállíthatná. Noferet a kutya szőrét kefélte, pászer pedig egy írnok hibáktó hemzsegő jelentését olvasta. Egyszer csak különös jelenet vonta magára a figyelmét. Tőle tíz méternyire a lótuszos medence szélén egy szarka ütötte csőrével a zsákmányát. A főbíró letette a kezéből a papiruszt, felállt és elzavarta a szarkát. Borzadva vette észre, hogy a szarka prédája egy széttárt szárnyú, Vérző fejű fecske tehetetlenül hever a földön. A szarka kivájta az egyik szemét és összeroncsolta a homlokát. Még vergőtött a szerencsétlen kedves madár, akinek az alakjában a fáraó lelke az égbe szállt. Noferet! Noferet Gyere gyorsan! A fiatal asszony oda sietett a hívásra. Pászerrel együtt ő is tisztelte a szép madarat, amelynek két neve is volt. Nagyság és Szilárdság. Szívet melengető volt látni vidám röptét a lenyugvó nap arany és sárga fényében. Noferet letérdelt, és kezébe vette a sebesültet. A kicsi, meleg, puha test megnyugodott a váratlan menedékben. Nem tudjuk megmenteni, mondta Noferet szomorúan. Nem kellett volna közbelépnem. Pászer bánta könnyelműségét. Az embernek nem szabad beleadatkoznia a természet kegyetlen játékába. Nem szabad élet és halál közé állnia. A madár karma belemélyedt Noferet bőrébe. Úgy kapaszkodott belé, mint egy faákba. A fájdalom ellenére Noferet nem engedte el a fecskét. Pászer meggondolatlanságában vétett a szellem ellen. Méltó-e arra, hogy ítélkezzen, ha felesleges szenvedéseket okoz egy fecskének, nem hagyva, hogy beteljesüljön a sorsa. Hiúságában és ostobaságában a kínok kínját mérte a kis lényre, akit megpróbált megmenteni. N nem lenne jobb megölni? Ha kell, én te képtelen lennél rá. De én okoztam a szenvedését. Kibízhat meg bennem ezek után?